Андрій знав цей рушник, своєрідну домашню реліквію, ще з часів, коли материнські руки невтомно бігали по сірій поверхні прадідівського конопляного полотна. Але лише ставши дорослим, зумів по-справжньому оцінити і мистецьку майстерність вишивки, і мудрий лаконізм напису. Так, ми вірили у перемогу, в щастя, в майбутнє. Вірили завжди. Тоді в розгром ворога. Тепер у подолання житейських незгод, у те, що оленчені діти виростуть, як у рідному домі, і навіть у те, що повернеться, неодмінно повернеться Ніна. Рушник постелено поверх клейонки, яка покриває всю поверхню стола. Клейонка, на відміну від святкового рушника, має буденний трудовий вигляд, місцями протерта, Адей порізана ножем, вона несе на собі сліди щоденної боротьби за існування. Примостившись на краєчку стола і поклавши на цирату гладко вистругану дощечку, Галина Федотівна дрібними ударами сікача кришить капусту, морку, буряки на завтрашній борщ. Андрієва мати славиться смачними борщами, полюбляє, коли хтось хвалить її фірму у страву, особливо приємно їй догодити синові. Вона знає, що Андрій завтра обідатиме дома, і оце для нього затіяла свій кулінарний шедевр. Борщ не суп, його слід варити довго, повільно, щоб добре упрів. Наспіх зварений борщ, який не упрів, є, на думку Галини Федотівни, лише напівфабрикат. Прочинилися двері з бабиної кімнати, просунула голову Тані. Бабуні, Чого тобі? Прокинулась Натка? Та ні, спить. То чого ж? Хочу щось попросити. Чергова дитяча хитрість. Та ні добре знає, що краще звернутися прямо до дядечка Андрія, той напевно не відмовить. Але ж тоді може образитись бабуся. Тому або пан, або пропав. Спробую впіймати двох зайців. Кажи вже, підбадьорює баба, постукуючи сікачем. Б'є вона по немічних від зимової неволі овочах, б'є проворно, але тихо, щоб не розбудити Наталку. Таня з надією дивиться то на бабусю, то на дядька. Нарешті зважується. У мене пальтичко таке потерте і коротюсіньке. Сьогодні Вітька Чорний сміявся з мене. А ти на дурнів не зважай. Еге, не зважай. Знаєте, що він сказав? У неї каже пальто до пупа. А всі регочуть. А ти відразу в сльози? Та ні, я виду не подала, але ж досадно. Стук-стук сікач, тук-тук думки в Галини Федотівни. Невтішні думки. Це ж який Вітька чорний. А той, що рудий, мов нещастя. Хіба ж нещастя руде? Отакий і він. Синемати мовчки перезираються. Андрій Степанович думає про те, що в цієї маленької істоти. І дома, і поза домом існує своє складне життя, повне конфліктів і переживань. Поки цю виростеш, Наталка заявить про свої права. А там і в них із Ніною можеш таки з'являться діти. Тут і на три зарплати не витягнеш. Крізь прочинені двері таки почувся Натальчин плач. — Знову мокра, — поставила безпомилковий діагноз Галина Федотівна. Сполоснула під краном закривавлені буряком руки, на швидку витерла їх об фартух, подалася рятувати становище. Вже з кімнати долинув її жартівливий докір. «Ах, ти ж здоровий, лонитямушче! Чому не попросилася на горщик?» Таня тим часом запитливо дивилася на Андрія. «А які в тебе оцінки?» «Вдався до дипломатії?» Дівча митнулася до кімнати і прибігла щоденником. Ващенко перегортав сторінки зошита, переконався, що оцінки загалом непогані, поцілував русяву голівку і сказав розумниця. Таня радісно підстрибнула, знову стрімголов кинулась до кімнати і нестямно загукала. Бабуню, дядько Андрій пообіцяв. Кмітлива бісеня. Таке мале, а вже є в ньому щось чисто жіноче. Знає, коли підійти, як попросити. Як поставити тебе перед звершеним фактом? Він ще й з думками не зібрався. А вона вже зробила вигідний для себе висновок. Спробуй тепер відмовити. У характері Ніни теж є щось схоже, чого відразу точно й не визначиш. М'яке, лагідне, напівдитяче і по-жіночому вимогливе. Згадка про дружину була йому й приємна і болісна. Справді, що з нею? Захворіло, чи сталося якесь інше нещастя? Кажуть, у Москві шалений рух, грядковий темп, а вона ж звикла до простоїх київських магістралей. Андрій Степанович картає себе за те, що в окремі хвилини розпачу був надто несправедливим. З якої речі йому забрели в голову оці обурливі підозри? Зрадила, покинула, забула. Чому він не бере до уваги вірусний грип, фолікулярну ангіну, автомобільні аварії, мало що? Кому-кому? а лікареві швидкої допомоги добре відомо, які несподіванки підстерігають людину, особливо у великому місті. Галина Федотівна винесла на руках